Матувала зубами одежу, скажено кричала, вила диким звіром, билася головою обмури, геть уся закривавилась, силкувалася заподіяти собі смерть, аж поки виснажилась. А це незабаром сталося. Отам От пробула я три дні, гадала, що все життя там буду. Щоранку приходила одна з моїх мучителів і казала, Скоріться, настоятельниці, і вийдете звідси. Я нічого не зробила, не знаю, чого від мене хочуть. Ох, сестру Клементіно, є ж Бог. Третього дня, годині о дев'ятій увечері, двері відчинились. То прийшли ті черниці, що були привели мене. Похваливши доброту нашої настоятельки, вони оповістили, що вона чинить мені ласку. І випускає мене на волю. Надто пізно, мовила я, лишіть мене, я хочу померти тут. Проте вони підвели мене і потягли, привели мене до моєї келії, в ній була настоятелька. Я питалася в Бога про вашу долю. Він зворушив моє серце, він велить мені за мило сердитись над вами. І я скорилась. на навколішки і просіть у нього прощення». «Прощення». Я стала навколішки і промовила. «Молю тебе, Боже, прости гріхи мої, як ти молився за мене на хресті!» «Які гордощі!» – скрикнули вони. «Вона порівнює себе до Ісуса Христа, а нас – до євреїв, що розп'яли Його». «Не мене судіть! Судіть себе!» – сказала я. «Це не все!» – сказала настоятелька. «Заприсягніться мені святою покорою, що не розкажете ніколи про те, що трапилось. Погано ж ви вчинили зо мною, коли вимагаєте, щоб я мовчала. Присягаюсь, що ніхто, крім вашого сумління, про це не знатиме». «Присягаєтесь?» «Так, присягаюсь». Після цього вони стягли з мене одежу, що були дали, і дозволили одягтися в мою власну. Я застудилася, становище моє було небезпечне, все тіло в мене обмерло, адже кілька день я жила краплиною води та крихтою хліба, гадала, що це вже терплю останню муку». Але цей хвилинний занепад тільки показує, яка дужа природа в молодому організмі. Я одужала дуже швидко, а коли вийшла, довідалась, що вся громада мала мене за хвору. Я знову почала виконувати монастирські обов'язки і посіла своє місце в церкві. Ні про свій папір, ні про молоду сестру, якій доручила його, я не забула. Я була певна, що вона не вжила на зло мою довіру, але й не без хвилювання зберігає мою записку. Згодом, кілька день по моєму виході з в'язниці, в хорі, ту саму мить, як і тоді, коли я передала їй папірця. Тобто, коли ми поставали навколішки і позникали, схилившись за сицями, я почула, що мене тихенько смикають за сукню. Я простягнула руку і дістала записку, де стояло тільки це. Як я турбувалася за вас, і що зробити з тим жахливим папером? Прочитавши, я скрутила папірця руками і ковтнула. Все це трапилося на початку посту. Наближався час, коли з Парижу до Льоншану збирається добре і лихе товариство, цікаве до співу. Голос у мене тремтів. Я трохи втратила його, По монастирях, як ніде, дбають про свої найдрібніші інтереси, тому мені дали деяку пільгу. Я користувалась трохи більшої волі. Сестри, якими я керувала в хорі, могли підходити до мене без перешкоди. Серед них і та, кому я доручила свою записку. Під час перерви, коли ми були в саду, я підвела її на бік. Змусила співати, і поки вона співала, сказала їй У вас багато знайомих, а в мене нікого Я не хочу, щоб ви через мене зазнали лиха Мені краще мерти, ніж накликати на вас підозру в тому, що ви допомогли мені Друже, ви загинули, я знаю, а мене це не врятувало Та коли б ви порятували цим мене я не хочу порятунку такою ціною. — Оближмо це, — сказала вона. — В чому річ? — Річ у тому, щоб передати через певні руки мою заяву якомусь правному адвокатові так, щоб він не знав, з якого монастиря вона походить, і дістати від нього відповідь, яку ви передасте мені в церкві чи де сінде. — До речі, — спитала вона, — що ви зробили з моєю запискою? Будьте спокійні, я її ковтнула. Будьте й ви спокійні, я поміркую про вашу справу. Зважте, пане, що поки вона говорила, я співала, а вона співала, поки я відповідала. Отже, наша розмова перемішувалася із співом. Ця молода черниця, пане, ще й досі у монастирі, її щастя в ваших руках. Якби тільки довідались, що вона зробила для мене, то ніякі тортури її не минули б. Мені не хотілося призвести її до в'язниці. Я сама краще туди вернулася б. Спаліть же ці листи, пане, коли відкинути той інтерес, що ви з ласки своєї виявляєте до моєї долі, в них не лишається нічого такого, щоб їх варт було зберігати. Отак я писала вам тоді. Та, лишенько, її вже немає. Я зусталася сама. Вона невдовзі додержала слова і повідомила мене про це нашим звичайним способом. Настав страсний тиждень. На вечірній до нас збиралося сила люду. Я так добре співала, що навіть викликала гучні, ганебні оплески, якими вітають ваших акторок по театрах. Але які не мусили б ніколи лунати в храмах Господніх та ще й з урочистими, жалобними днями, коли славлять пам'ять Сина Божого, розіп'ятого на хресті за гріхи людського роду. Мої молоді вчениці були добре підготовані, у декого з них були гарні голоси, вони всі співали з виразом і чуттям, і мені здалося, що публіка слухала їх з утіхою. А громада наша задоволена з успіху моїх заходів. Ви знаєте, пане, що в четвер святі дари, здарохранильниці переносять на окремий алтар, де вони лишаються до п'ятниці вранці. Цей час черниці одна по одній або парами ходять по черзі поклонитися їм до того алтаря. Є таблиця де кожній зазначено час її поклоніння. Я дуже зраділа, прочитавши на ній, «Сестра Сюзанна і сестра Урсула від 2 години ранку до 3-ї». Я прийшла до алтаря призначеної години. Моя товаришка вже там була. Ми стали поруч на приступки алтаря, разом припали ниць і поклонялися Богові півгодини». Після цього моя молода подруга взяла мене за руку, потиснула і сказала. Певно, нам у друге не випаде нагоди так довго й вільно поговорити. Богові відомо, в якому примусі ми живемо. І Він простить нас, коли ми поділимо час, який мусимо віддати Йому цілком. Вашої заяви я не читала, але неважко здогадатися, про що ви пишете. Незабаром я дістану відповідь, та коли ця відповідь і дасть вам підставу домагатися скасування обітниці, то чи не гадайте ви, що вам конче треба буде порадитися з юристами? Звичайно. І що вам потрібна буде воля? Звичайно. І що ви, в разі гаразд підеться, скористуєтеся з теперішнього свого становища, щоб здобути її? Я про це не думала. Так зробите це. Побачу. З другого боку, коли почнеться ваша справа, ви цим накличете на себе всю лють нашої громади. Чи забачаєте ви пересліди, що чекають на вас? Вони будуть найбільші, ніж я перетерпіла. Про це я не знаю нічого. Даруйте, передусім утискувати мою волю. Не зважиться. Чому так? Бо тоді я буду під охороною закону, у всіх перед очима. Буду, мовляв, посередині між світом і монастирем. Матиму змогу говорити, волю скаржитися, про всіх правду сказати. Тоді вже не чинитимуть мені кривди, щоб я не поскаржилась. Боятимуться погіршити справу. Мені найкраще було б, коли б за мною зле поводилися, та тільки цього не зроблять. Будьте певні, що якраз навпаки робитимуть, мене проситимуть, доводитимуть, що я сама собі і монастиреві пошкоджу Загрожуватимуть тільки тоді, як побачать, що ласкою та звабою нічого не вдієш, а сили ніколи не вживатимуть Аж не віриться, що професія, якої обов'язки ви так легко і сумлінно виконуєте, така огидна вам Справді, огидна, з цим почуттям я народилася і помру. Черниця з мене буде, кінець кінцем погана. Треба цьому запобігти. А коли ж ви на лихо програєте справу? Коли програю, попрошу, щоб до іншого монастиря перевели. Або помру в цьому. Перед смертю багато муки. Ох, друже, ваш намір дуже страшить мене. Я боюся як відмови, так і скасування вашої обітниці. Якщо її скасують, що з вами буде, що ви робитимете в світі? Ви гарна з обличчя, розумна, здібна, але ще з снотою кажуть, це в світі нічого не варте. А я знаю, що цієї останньої прикмети ви не відкинетесь, ви даєте справедливість мені але не дайте чесноти, на неї єдину я покладаюсь. Чим менше її серед людей, тим більше вона мусить бути пошані. Її хвалять, але нічого не роблять для неї, а тільки вона осіміляє мене і підтримує моєму намірі. Щоб там мені не закидали, але моральність мою поважатимуть. Ніхто щонайменше не скаже, що щернецтва – я пориваюсь через якусь безпутну пристрасть. Я нікого не бачу, нікого не знаю. Я хочу бути вільна, бо своєю волею я пожертвувала не з власного бажання. Ви прочитали мою заяву? Ні, пакет, що ви дали мені, я розпечатала, бо він був без адреси, і я мусила подумати, що він призначений мені, але з перших рядки побачила свою помилку. І далі не читала. Яке щастя, що ви віддали її мені. Ще хвилина, і її знайшли б у вас. Але година нашого стояння кінчається. Припадімо жниць, хай ті, що заступатимуть нас, Застануть нас у належному стані. Просіть у Бога, щоб просвітив вас І керував вами. Я теж молитимусь і зітхатиму разом з вами. На душі в мене трохи полегшало. Моя товаришка молилася стоячи. Я ж уплякла, чолом припала до останньої приступки перед алтарем, а руки простягла по вищих приступках. Здається, я ніколи не зверталась до Бога з такою радістю з запалом. Серце мені калатало, на мить я забула все навкруги. Не знаю. Чи довго я пробула в такому стані, і чи довго пробула б ще в ньому. Але для моєї товаришки й двох черниць, що прийшли, я була, треба гадати, видовищем зворушливим. Коли підвелася, я думала, що коло мене нікого немає. Я помилялася. Вони втрьох стояли позад мене і плакали. Вони не зважились потурбувати мене і чекали, аж поки я сама. Вийду з надпоривусь захвату, В якому бачили мене. Коли обернулась до них, То, певно, на обличчі в мене Було щось величне, Як судити по їхньому враженню. До того ж, вони казали, Що я нагадала їм тоді Нашу стару настоятельку Тими хвилинами, Коли вона розраджувала мене, І що їх обійняло таке саме тремтіння, Коли вони на мене дивились. Якби я мала нахил до лицемірства, і фанатизму, і схотіла грати роль у монастирі, то цілком певна, що в цьому б мені пощастило. Моя душа легко займається, захоплюється, зворушується, і добра настоятелька не раз казала мені, цілуючи, що ніхто так не любить Бога, як я, що в мене серце з тіла, а в інші – з каменю. Річ певна. Я почувала, як легко я переймалася її над поривом, коли вона молилася вголос. Я іноді і сама починала говорити, підхоплювала нитку її думок і, ніби з натхнення висловлювала частину того, що вона сама сказала б. Інші слухали її мовчки, або проказували за нею. Я журивала її, випереджала чи говорила разом з нею. В такому стані. Я сама лишалася дуже довго, але, мабуть, почасти підтримувала його в настоятельці, бо ж видно було, що інші говорять до неї, а вона до мене. Але до чого все це, коли не маєш покликання? Коли кінчилося наше стояння, ми дали місце тим, що заступили нас. На прощання ми з моєю молодою товаришкою дуже ніжно обнялися, Ця сцена коло святих дарів Наробила шелест у монастирі. Додайте до цього Мій успіх на вечірні В чисту п'ятницю. Я співала, грала на органі, Здобула оплески. О, безглузді голови чернечі. Я майже нічого не зробила, Щоб замиритися з громадою. Вони самі до мене прийшли. Настоятелька найперша. Кільком мирянам Захотілося познайомитися зо мною. Це дуже пасувало до моїх намірів. То я й не відмовилась. Я побачилася з головою суду, з пані Десубіс, із багатьма чесними людьми, чинцями, священниками, військовими суддями, побожними жінками, свійськими жінками, а серед них із тими вітрогонами, що ви називаєте червоними закаблуками. Їх я зразу і спровадила». Я була прихильна лише до тих знайомств, що не могли накликати на мене ніякого закиду. Рештою, полишила тим нашим черницям, щоб не були такі перебірливі. Забула вам сказати, що першою ознакою зичливості до мене було те, що мене знову оселили в моїй келії. Я зважилась попросити назад портрет колишньої настоятельки, і мені не зважились усім відмовити. Він знову посів своє місце на моєму серці і лишиться там, поки мого життя. Щоранку мій перший рух – піднестися душею до Бога, а другий – поцілувати портрет. Коли я хочу молитися і почуваю байдужість у душі, то здіймаю його шиї, ставлю перед себе, дивлюся на нього і надихаюсь. Дуже шкода – що ми не знаємо святих осіб, чиї ікони поставлено нам до поклоніння. Вони справляли б на нас зовсім інше враження, не лишили б нас такими холодними коло своїх ніг чи перед собою, як тепер буває. На свою заяву я дістала відповідь від пана Манурі, несприятливу і небезнадійну. Перед тим, як висловитись остаточно про мою справу, він потребував сили пояснень, що їх важко було дати, не побачившись, тому я відкрила своє ім'я і попросила Манурі приїхати до льончану. Цим добродієм зрушитися важко, проте він приїхав. Ми розмовляли дуже довго, умовились про листування, щоб його запити певно доходили до мене, а мої відповіді до нього. Свого боку я весь час. Поки він провадив мою справу, використала на те, щоб прихилити до себе інших, зацікавити їх своєю долею і заручитися підтримом. Я назвала себе і розказала про свою будуть, про муки у монастирі, про свій протест проти постригу, про перебування в льончані, про своє послушенство, постриг і про жорстоке поводження зі мною з того часу, як я дала обітницю. Мене жаліли, запропонували допомогу, зійшливість, яку виявляли до мене. Я попросила зберегти до того часу, коли буде в ній потреба, а докладніше не пояснювала. Монастирі ні про що не знали. Я дістала з Риму дозвіл про скасування обітниці. Це я негайно й зробила для всіх зовсім несподівано. Уявіть, як здивувалась настоятелька, коли їй подали від сестри Марії Сюзанни Сімонен протест проти обітниці з проханням покинути чернецтво і вийти з монастиря, щоб розпорядити собою по своїй волі. Я, звісно, завбачала, що натраплю на різні перешкоди з боку законів, з боку монастиря і з боку сполошених зятів та сестер. Вони держали все родинне майно, а я, звільнившись, Могла б заявити на нього поважні претензії Я написала сестрам Благала їх не чинити ніяких перепон Моєму виходу з монастиря Зверталась до їхнього сумління Посилаючись на недобровільність своєї обітниці Пропонувала їм підписати акт зречення спадщини батьків Всіляко переконувала їх що дію не з інтересу і не з пристрасти На їхні почуття я не числила Пропонований від мене акт не мав сили, якби був підписаний у чернецтві, а для них дуже непевним було, чи потверджу я його на волі, та чи личило їм пристати на мої пропозиції, хіба годилося їм покинути сестру без пристановища й грошей, а самим користуватися з її майна. Що скажуть люди, чи ж зможуть вони відмовити, якщо вона прийде просити в них шматок хліба? А коли їй заманеться вийти заміж, то хто поручиться за її чоловіка? А коли ще діти вони і будуть? Треба всіма способами перешкодити цій небезпечній спробі, ось що вони скажуть і зроблять. Одержавши мою заяву, настоятелька зразу ж прибігла до мене в келію. Як, сестро Сюзанно? сказала вона, ви хочете покинути нас? Так. Пані матко, і хочете зректися обітниці? Так, пані матко, хіба ви не добровільно дали її? Ні, пані матко, що ж вас примусило? Все, батько? Так, мати? Так само. Чому ж ви не заявили про це біля підніжжя алтаря? Я так себе почувала. Що й не пам'ятаю, чи була при тому. Що ви кажете? Правду кажу. Як? Хіба ви не чули, коли священник запитав вас, Сестру Сюзанну Сімонен, Чи даєте ви Богові обітницю покори, Чесноти і бідності? Не пам'ятаю. І ви відповіли тоді так. Не пам'ятаю. І ви гадаєте, що вам хто-небудь повірить? Повірить чи ні, але правда лишиться правдою Люба дитино, коли б на такі заяви зважали Подумайте, які були б з того зловживання Ви зробили нерозважний крок Захопилися почуттям помсти Вам серце вразили кари Що ви самі примусили мене накласти на вас Ви подумали, що їх досить щоб зламати обітницю, помиляєтесь. Це неможливо ні перед людьми, ні перед Богом. Згадайте про те, що присягопорушення – це найтяжчий злочин, і що ви вже зробили його в серці своєму і хочете довершити його. Я не порушу присяги, бо ні до чого не присягалась. Коли вас іскривдили – то хіба цих кривд не виправлено? Не ці кривди спонукали мене. А що ж? Брак покликання, брак волі в моїй обітниці. Коли вас не було покликання, коли вас змушено, чому ви не сказали мені, коли ще був час? А що б це мені дало? Чому ви не виявили такої твердості, як у тому монастирі? Хіба від нас залежить твердість? Перший раз я була тверда, а другий раз була не при собі. Чому ви не вдались до юриста? Чому не протестували? У вас було 24 години, щоб заявити про відмову. Хіба я знала щось про ці формальності? То якби й знала, то чи спроможна була скористуватися з них? Та коли би була спроможна, то чи змогла б? Хіба ви самі не помітили моєї непритомності? Якщо я візьму вас за свідка, хіба ви заприсягнетесь, що я була при розумі? Заприсягнусь. Тоді ви, пані матко, а не я, будете присягопорушниця. Дитина моя, ви тільки даремно зіб'єте бучу, схаменіться. Заклинаю вас вашим власним інтересом і інтересом монастиря. В таких справах не обходиться без скандальних суперечок, то не моя буде провина. Світські люди лихі, підуть на гірші здогади про ваш розум, серце, звичаї, подумають все, що завгодно. Але скажіть мені щиро, якщо ви потайш чогось незадоволені, чого б то не було, ми доберемо ради. Я була й буду незадоволена свого стану. Невже дух спокусник, що весь час підступає до нас, жадаючи нас погубити, скористався з надто великої волі, яку ви з недавнього часу маєте, щоб навіяти вам якийсь згубний нахил? Ні, пані матко, ви знаєте, що присягатися мені завжди важко, так от Богом свідчуся, що серце моє. Безневинне, і в ньому ніколи не було ніякого ганебного почуття. Не зрозуміла річ. Річ дуже зрозуміла, пані матко. У кожного своя вдача, у мене своя. Ви любите монастирське життя, а я ненавиджу. Ви дістали від Бога ласку чернечу, а мені її бракує зовсім. Ви в світі загинули б, а тут спасаєтесь. А я тут погублю себе. А в світі надіюся спастись. Черниця з мене була і буде погана. Та чому? Ви свої обов'язки краще за всіх виконуєте. Але з мукою і проти бажання. Тим більшого ви варті. Ніхто краще за мене не знає, чого я варта. А я мушу признатися собі, що, скоряючись усьому, я не варта нічого. Мені обридло бути лицеміркою, Роблячи те, що спасає інших, Я ненавиджу себе і проклинаю. Одно слово, пані матко, За справжніх черниць я вважаю тих, Кого в цій оселі затримує їхній нахил І хто лишився б у ній, Коли би не було навкруги град та мурів. Багато чого мені бракує, щоб до таких належати. Моє тіло тут, а серця немає. Воно по той бік. І коли б треба було вибирати між смертю і довічним монастирем, я б не вагаючись померла. Отакі в мене думки. Як? Ви без гризоти скидаєте покривало йодіж, яку присвятили Ісусові Христу? Так, пані матко, бо наділа їх. Без роздумий волі. Я відповіла їй дуже стримано, Бо серце підказувало мені зовсім інше. Воно казало мені, О, коли вже настане хвилина, Щоб подерти їх і викинути геть від себе. Проте моя відповідь пригнітила її. Вона зблідла, хотіла ще щось сказати, Але губи їй тремтіли, Вона не тямла гаразд, що їй далі говорити? Я великими кроками ходила по келії, а вона скрикнула. О, Боже мій, що скажуть наші сестри? О, Ісусе, гляну на неї поглядом жалю. Сестру Сюзанно. Що, пані матко? Так це вирішено. Ви хочете нас ославити, нас зробити і самі стати осудовиськом людським? Погубити себе. Я хочу вийти звідси. Та коли вам не подобається і монастир, і становище, і чорнецтво. Я не хочу ув'язнення ні тут, ні де інде. Дитино моя, ви не чистим духом опановані. То він хвилює вас, говорить вашими устами і пориває вас. Це суща правда. «Подивіться, в якому ви стані!» Справді, як скинула я по собі очима, то побачила, що сукня моя безладді, на грудник майже задом наперед діти, покривало пало на плечі. Мені набридли слова лихої настоятельки, що тільки голосу прибрала ніжного і фалшивого, і сказала їй прикро «Ні, пані матко, ні!» Я не хочу цієї одежі. Не хочу. Заразу я пробувала поправити покривало. Руки мені тремтіли. Чим більше я силкувалась припорядити його, тим гірше робила. Знетерпелившись, я нагло схопила його, зірвала з себе і лишилась перед настоятелькою, з пов'язкою на чолі, розпатлана. Тим часом вона, не знаючи, чи треба їй лишатись, ходила туди-сюди, казала, «О, Ісусе, вона опанована, то суща правда, вона опанована!» І лицемірка хрестилася чотками. Я зразусь пам'яталася, відчула непристойність свого стану і необачність своїх слів, опорядилася якнайкраще, підняла покривало, наділа його, потім... Звертаючись до неї, сказала, я, небожевільна не божевільна і неопанована матко, мені соромно за своє зухвальство. Даруйте мені його, прошу, але зміркуйте з цього, як мало пасує до мене чернецтво, і як справедливо прагну я вийти з нього, якщо зможу. Вона приказувала, не слухаючи мене, що скажуть люди. «Що скажуть сестри?» «Ви хочете уникнути скандалу, пані матко?» «Сказала я, На те є спосіб. Я не домагаюся свого вкладу. Прошу тільки волі. Я не скажу, щоб ви розчинили мені браму, але зробіть сьогодні, завтра чи згодом так, щоб її погано охороняли. І моєї втечі не помічайте якомога довше». «Нещасна! Що ви зважуєтесь мені пропонувати?» «Даю пораду, яку добра й розважлива настоятелька мусила б застосувати до всіх тих, кому її монастир за в'язницю, а мені він тисячу разів гірший від тих в'язниць, де тримають лиходіїв. Я мушу вийти з нього або загинути в ньому». «Пані матко!» Промовила я, прибираючи поважного тону і упевненого вигляду Послухайте мене, якщо закони, до яких я звернулася, ошукають мою сподіванку І мене опанує розпач занадто добре мені відомий У вас є колодязь, вікна в будинку, скрізь мури перед тобою Є одежа, яку можна подерти, руки, які можна пустити в діло Спиніться, нещасна! Мене жах бере, як ви можете? Можу, коли не випаде мені зразу скінчити життєві страждання, відмовитись від їжі. Кожному вільно пити, їсти, чи не пити і не їсти, якщо після всього, що я сказала вам, мені достане на це відваги, а ви знаєте, що мені її не бракує, і що іноді для життя... Треба більшої відваги, ніж для смерти. Подумайте про суд Божий і скажіть мені, хто тоді, настоятелька чи черниця, буде злочинніша? Пані, матко, я нічого не вимагаю і не вимагатиму назад із монастиря. Не доводьте мене до злочину, не доводьте себе до гризоти. Порозуміймося вдвох. Так ви думаєте, сестро Сюзанно? Що я порушу свій найперший обов'язок, Що я подам руку злочинству І візьму участь в нечести. Справжня нечестивиця я, пані матко, Бо щодня з поганою зневагою Священно одіж, яку ношу на собі. Зійміть її з мене, я недостойна її. Знайдіть мені на селі Руб'я Найбіднішої селянки». І відхиліть мені монастирську браму. Де ж ви підете шукати кращого? Не знаю, де піду, але погано тільки там, де Бог нас не хоче. А Бог не хоче мене тут. У важе нічого немає. То правда, але не у Богасти я найбільше боюся. Бійтеся безпутства, до якого веде вона. Минуле мені за майбутнього. Якби я схотіла послухатися злочину, то була б вільна. Але з монастиря я вийду або з вашої згоди, або силою закону. Вибирайте. Наша розмова тривала довго. Пригадуйте її, я червоніла за все те необачне і смішне, що я зробила і сказала, але було вже пізно. Настоятелька все ще вигукувала, що скажуть люди, що скажуть сестри, коли задзвонили до відправи, і ми розлучились. Ідучи, вона сказала мені, «Сестру Сюзанно, вийдете до церкви, попросіть Бога, щоб зглянувся над вами, і зміцнив у вас дух вашого стану. Запитайте своє сумління». І вірте тому, що воно скаже вам Воно не може не докорити вам Відспіву я вас, звільняю До церкви ми прийшли майже разом Наприкінці відправи Коли всі сестри збиралися вже розходитись Вона постукала в молитовник і спинила їх Сестри, сказала вона Закликаю вас упасти до підніжжя алтаря І благати милосердного Бога за одну черницю, яку він покинув, яка втратила релігійний нахил і дух, і ладна зробити вчинок, блюзнірський перед Богом і ганебний перед людьми. Не можу сказати вам, як усі здивувались, кожна, не зворухнувшись, умить скинула поглядом по товаришка, сподіваючись викрити провину по її замішанню. Всі поприпадали ниць і мовчки помолились. Через чималий час настоятелька тихо завела «Вені Креатор!» «Гімн Святому Духові!» І всі тихо підхопили. Потім, по-другій мовчанці, настоятелька постукала у пюпітр. Усі розійшлися. Подумайте самі, яка шепотня пішла по нашій громаді. Хто така? Чи не вона? Що зробила? Що хоче зробити?» Сумніви не довго тривали. Моя заява почала набувати в світі розголосу. Я діставала безкрай візити. Одні мені докори приносили, другі поради, ті хвалили мене, інші гудили. Я мала тільки один спосіб виправдатись перед усіма, розповісти про поведінку своїх батьків. А ви розумієте, яка скромна я, мусила бути під цим поглядом. Відкритися цілковито я могла лише тим особам, що щиро до мене прихилились, та панові манурі, що проваду мою справу. Коли мені страшно ставало мук, якими мені загрожували, в моїй уяві з усім своїм жахом з'являвся льох, де мене вже раз замикали. Я знала чернечу лють. Про свої страхи я оповіла панові манурі. І він сказав мені, зовсім застерегти вас від прикростів неможливо, ви їх матимете, та й мусили начуватися їх. Треба озброїтись терпінням і підтримувати себе надією на те, що вони кінчаться. Щодо Льоху обіцяю вам, що ви вдруге туди не потрапите ніколи, це вже моя справа. Справді. День за кілька він приніс настоятельці наказа Дозволити йому бачитися зо мною щоразу, коли він тільки цього зажадає Другого дня по відправі за мене знову запропоновано помолитись громадою Помолилися мовчки і проказали тихо той самий гімн, що й напередодні Так само і третє вчинили з тою тільки ріжницею, що мені наказали стати окремо серед хору і проказали молитву за мрущів та літанню святим з приспівом «Ора проеа!» Моли Бога за неї!» Четвертого дня відбулася маскарада, у якій цілком показала себе чудернацька настоятельчина вдача. Наприкінці відправи мене поклали в труну посеред хору, з боків поставили свічки і кропильницю, накрили мене саваном, відправили панахиду, а потім кожна черниця, виходячи, бризкала на мене свяченою водою, промовляючи «реквіескат ін паце» – «Хай почуває з миром!» Треба знати монастирську мову, щоб зрозуміти, яка погроза міститься в останніх словах. Дві черниці скинули з мене саван і лишили мене промоклу до живого тіла від води якою вони мене облудно покропили. Одежа висохла на мені, я не мала чим перемінитись. За цією наругою друга наспіла, зібралася громада, до мене поставились, як до окаянниці, намір мій визнали за віровідступництво, і всім черницям заборонили під страхом непослуху розмовляти зо мною, допомагати мені, підходити до мене і навіть торкатись до того, з чого я послугувалась. Ці накази виконували суворо, коридори у нас вузькі, в деяких місцях двоє можуть від сили розминутись. Коли я йшла, а назустріч мені друга черниця, то вона або повертала назад, або притискалась до муру, пригорнувши рукою покривало й одіж, щоб вони якось не діткнулися до моїх. Коли від мене треба було щось узяти, я ставила ту річ додолу і її брали ганчіркою. Коли ж мені мали щось дати, то кидали мені. Коли яка черниця мала нещастя доторкнутись до мене, то вважала себе за споганену і йшла сповідатися та розгрішуватись до настоятельки. Лестощі кажуть ниці й підлі вони ще багато жорстокіші й вигадливіші, коли мають на меті догодити своїми образами. Скільки разів згадувала я слова своєї небесної настоятельки демоні. Серед усіх створінь, що ви бачите навколо мене, таких слухняних, простих і лагідних, немає жадного, дитина моя, немає синького, що з нього я не могла б зробити лютого звіра. Нахил до цієї дивної метаморфози, тим більший, чим молодшими потрапляють до келії, і чим менше знають суспільне життя. Ці слова дивують вас, хай же боронить вас Бог дізнати на собі цю правду. Сестро Сюзанно, добра черниця та, що йде до монастиря спокутувати якийсь великий гріх. Мене відставили від усіх обов'язків, у церкві залишали по одному порожньому місті обабіч того, що я займала. В трапезні. Я сиділа за окремим столом, мені нічого не подавали, я мусила сама йти до кухні, просити свою пайку. Першого разу сестра-куховарка крикнула мені, «Не входте, відступіться!» Я відступилася, «Що вам треба?» «Їсти?» «Їсти! Ви не жити!» Іноді я йшла геть і цілий день нічого не їла. Іноді напосідалась і мені ставили на поріг страву, яку посоромилися би дати тварині. Я брала її плачучи, і йшла. Іноді мені траплялось приходити до дверей хору останньою. Я заставала їх замкнутими, ставала під ними навколішки і чекала там кінця відправи. Коли це в саду було, я верталась до келії. Тим часом сили мої занепадали. Від недостатності харчу, від поганої якості того, що я їла, а ще більше від страждання, якого завдавали мені повсякчасні прояви жорстокості. Тож я відчула, що коли страждатиму неремстиво, то кінця ніколи не побачу своєму позву. Тоді я вирішила поговорити з настоятелькою. Півмертва від страху я пішла все таки і тихо постукала до неї в двері. Вона відчинила. Побачивши мене, вона оступилась на кілька кроків, крикнувши Відійди, віро відступнице! Я відійшла. Ще, я ще відійшла. Що ви хочете? Як ні Бог, ні люди не засудили мене на смерть, то я хочу, пані матко, щоб мені дали жити. Жити, мовила вона повторюючи слова сестри Куховарки, «Хіба вигодні цього?» «Тільки Бог знає це, але попереджаю вас, що коли мені відмовлятимуть у їжі, я муситиму поскаржитись на це тим, хто взяв мене під свою оборону. Я тут лише тимчасова мешканка до того часу, коли моя доля і стан будуть вирішені». «Ідіть», – сказала вона. Не поганьте мене своїми поглядами, я подбаю про це Я пішла, а вона люто зачинила двері Мабуть, наказа вона дала, але мені від того мало що покращало Не коритися їй у цьому вважалося за заслугу Мені кидали найгіршу страву та ще й псували її попелом і всякими покидьками. Отак жила я, поки тривав мій позо. Виходити до приймальні мені не зовсім забороняли. Відібрати мені волю радитися з суддями та адвокатом не могли. Проте він мусів кілька разів удаватись до погроз, щоб зо мною побачитись. На побачення мене завжди супроводила одна сестра. сестер. Вона нарікала, коли я розмовляла тихо, обурювалась, коли я лишалась у приймальні надто довго, уривала мене, заперечувала, заваджала мені переказуючи ці мої розмови настоятельці, перекручувала їх, криво тлумачила, прикидала мені те, чого я й не казала. Що там? Дійшлося того, що мене обікрали, повитягали у мене стільці, ковдри, матраци, не давали мені білизни, одіж у мене потерлась. Я лишилася майже без панчих і черевиків. Я на могла роздобути води. Не раз мусила сама ходити по неї до колодязя, того самого, що я про нього згадувала. Посуд мені перебили, тоді я мусила пити воду коло колодязя, бо не мала в чому принести її. Проходячи по під вікнами, я мусила або бігти, або сподіватись собі на голову помий. Кілька сестер плюнули мені в обличчя. Я стала брудна до гідоти. Сповідатись мені заборонили. Щоб я, бува, не поскаржилась нашим духівникам. Якось на велике свято, здається, на вшестя, мені в келії захарастили чимсь замка. Я не могла б вийти до Меси, та, мабуть, і інші відправи перепустила, б, коли б не нагодився пан Манурі, якому спочатку казали, що не знають, де я поділася, що не бачили мене, що я службу Божу зовсім занедбала. Тим часом я. Розхвилювавшись, зломила замок і прийшла під двері хору, що були замкнені, як і звичайно, коли я з'являлась не серед перших. Я лягла на землю, прихилившись головою й спиною до стіни, склавши на грудях руки і тілом своїм загородила прохід. Коли відправа кінчилась і черниці почали виходити, перша раптом спинилася, інші так само. Настоятелька здогадалась, у чому річ, і сказала, «Ідіть, пані, це ж труп!» Дехто послухався і стоптав мене ногами, інші були не такі жорстокі, але жадна не зважилась простягти мені руку і підвести. Під час моєї відсутності у мене викрали налой, портрет нашої фундаторки, інші благочестиві образи, розп'яття. Мені мене лишився тільки хрест, що я носила на чотках, та й той ненадовго. Тож я жила в чотирьох голих стінах, в кімнаті без дверей, без тірця, стоячи або лежачи на сіннику, без найпотрібнішого посуду, і мусила вночі виходити за природними потребами. А вранці мене винуватили, що я турбую монастирський спокій, блукаю, божеволію. Що келія моя не замикалась, То вночі до мене з галасом вдирались, Кричали, шарпали моє ліжко, Били шибки, всіляко лякали мене. Гала, чути було, поверхом вище І поверхом нижче, і хто не входив до змови. Ті казали, що в моїй кімнаті коїться Щось дивне, що вони чули жалібні голоси, Крики, брязки ткайданів, І що я розмовляю з привидами І нечистими духами що я, певно, продала свою душу і що треба притьмом вибиратися з мого коридору. В черничих громадах є недоумкуваті, таких навіть більшість. Вони повірили в те, що їм про мене казали, не зважувались проходити повз мої двері, бачили мене в своїй затьмаряній уяві з огидним обличчям, хрестилися, здибавшись зо мною. Тікали геть, кричали, «Відступися від мене, сатано! Боже, захисти мене!» Одна з наймолодших черниць була в кінці коридору, коли я йшла їй назустріч. Обминути мене не було ніякого способу. Її пойняв несвітський жах. Спочатку вона повернулася лицем до стіни і бурмотіла тремтячим голосом. «Боже мій! Боже мій! Ісусе! Маріє!» Тим часом я підходила. Коли вона відчула мене поруч себе, то затулила обличчя руками, щоб не побачити мене, рвонулась до мене, нестямно кинулась мені в обійми і закричала: Рятуйте, рятуйте, милосердя, я пропала. Сестро Сюзанно, не чиніть мені зла. Сестро Сюзанно, згляньтесь надо мною. І кажучи це, Падає півмертва горілиць на підлогу. На крик збіглися, забрали її. А як уже розмалювали цю пригоду, то й сказати годі. З неї зробили найзлочиннішу історію. Бутім то демон нечестя, опанував мене. Мені приписали наміри вчинки, які не зважуюсь назвати, і дивовижні бажання, що на них і склали той видимий безлад, у якому молоду черницю знайдено. «Справді, я ж не чоловік і не знаю, що можна вигадати про двох жінок, а тим більше про одну. Проте ліжко моє було без заслони, до кімнати моєї заходили, коли завгодно. Та що ж тут, пане, казати? Певно, ці жінки, попри зовнішню стриманість, скромні погляди і чеснотливий вираз, серце мають дуже зіпсуте, вони знають принаймні, що на самоті можна робити якесь неподобство, а я цього не знаю, тому й не могла я ніколи зрозуміти, в чому мене винують. А вони висловлювались так невиразно, що я ніколи не знала, що їм відповісти. Я не кінчила б, якби схотіла докладно розповісти про ці пересліди. Ох, пане, якщо є у вас діти, дивіться з мого прикладу, яку долю ви їм готуєте». Коли дозволяєте їм уступати в чернецтво без прояву найбільшого і найрішучішого покликання. Які ж несправедливі люди дитині дозволяють розпоряджати собою в такому віці, коли їй не дозволяють розпоряджати одними кю. Краще вбити свою дочку, ніж замикати до монастиря проти її волі. Так, убити. Скільки разів жалкувала я. Що мати не задушила мене в колисці, то було б не так жорстоко. Чи повірите, що мені відібрали молитовника і заборонили молитися Богові? Ви певні, що цьому я не скорилася. Лишенько, то була єдина моя розрада. Я зводила руки до неба, я кричала і надіялась, що мої крики почує той єдиний, що бачив усі мої злигодні. Під дверима в мене підслухували, і одного разу, коли я зверталась до Бога при гніченні серця свого і кликала Його на допомогу, мені сказали «Марно ти волаєш до Бога, Бога вже немає для тебе, помри в розпуці і будь проклята». Інші додали «Амінь, віровідступнице, амінь». Але ось що видасться вам ще дивнішим. Не знаю, чи то злостивість була, чи омана, бо хоч я й не зробила нічого такого, що свідчило б про мій розумовий розлак, а тим більше про опанованість нечистим духом, вони обговорили між собою, чи не треба вигнати з мене біса, і ухвалили більшістю голосів, що я зреклася свого соборування і хрещення, що мене посів демон і відвертає від служби Божої, Одна з черниць заявила, що під час деяких молитов я скрегочу зубами, що взагалі в церкві я тремчу, і на піднесенні святих дарів заломлюю руки, друга додала, що я стоптала під ноги розп'яття, не ношу чоток, їх у мене вкрали і викаю богохульства, яких не зважуюсь переказати вам. І всі погодились, що в мені діється щось неприродне, і що треба повідомити про це, вікарія. Так і зробили. Вікарій був тоді ебер, людина літня і досвідчена, різкий, але справедливий і освічений. Йому докладно написали про колод у монастирі. Колот, безперечно, був великий, і коли я була тому за причину, то за причину дуже безневинну. Ви, мабуть, здогадуєтесь, що в посланні йому заяві не забули згадати про мої вночішні походеньки, про мою відсутність у хорі, про гамір у моїй келії, про те, що одна бачила, друга чула, про мою огиду до святощі, про мої богохульства і непристойні вчинки, що мені привинювали. Щодо пригоди з молодою черницею, то з неї зробили все, що хочете. Винувачення були такі великі численні, що пане Бер з усім своїм здоровим глуздом не міг не піддатися їм почасти і не повірити, що в них багато правди. Річ видалася йому такою важливою, що він сам поклав з нею обізнатися, повідомив про свій приїзд і справді прибув з двома молодими церковниками, що були при ньому, і допомагали йому в його важких обов'язках. День за кілька перед тим я почула вночі, що хтось тихенько війшов до мене в келію. Я не сказала нічого, чекала, щоб до мене заговорили, і мене гукнули тихим, тремтячим голосом. Сестро Сюзанно, ви спите? Ні, не сплю. Хто там? Це я, хто ви? Ваш друг, що помирає з страху і важить своєю згубою, щоб дати вам пораду, може бути й марно. Слухайте, завтра чи позавтра приїде вікарій, вас обвинувачено, приготуйтесь боронитися, прощайте, майте мужність, і хай Господь Бог буде з вами. Сказавши це, вона зникла легко, як тінь. Бачите, скрізь, навіть по монастирях, є спочутливі душі, яких ніщо не озвіряє. Тим часом мій позов розгортався, сила людей усякого стану, статі й становища, людей мені невідомих зацікавились моєю долею і клопотались за мене. Серед них і ви були, тож історію мого позву ви, мабуть, краще від мене знаєте, бо під кінець я вже не могла бачитися з паном Манурі. Йому сказали, що я хвора. Він здогадався, що його дурять, але боявся, щоб мене не кинули в темну Звернувся до архієпископства, та його не зволили там вислухати Туди вже дали звістку, що я божевільна, а може й гірше Він удався до суддів і обстоював виконати наказ даний настоятельці З яким вона мусила дозволяти йому бачити мене живу чи мертву На першу ж його вимогу Світські судді наполягли на церковних, ті відчули, до яких наслідків може призвести цей інцидент, коли не піти на зустріч. Це, мабуть, і пришвидшило приїзд вікарія, бо ці добродії, яким вічні монастирські чвари в печінках сидять, не поспішають, звичайно, втручатися в них. Вони з досвіду знають, що їхній авторитет від того буде зневажений і скомпромітований. Я скористувалася з подруженої поради, щоб прикликати на допомогу Бога, зміцнити душу і підготувати свою оборону. В неба я просила лише того щастя, щоб мене допитали і вислухали безсторонньо. Це щастя я дістала, але побачите, якою ціною. Коли мій інтерес був стати перед судею безневинною і розсудливою, то настоятельці... «Не менш важило показати мене лихою»,